Ah oh.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 fëqinjët, meqt. E kështu më radhë, sot me lene e lagjën leuala do të flasë diqë që ka të bëjmë këtim, por që është pak së e përgjithshme që me lene e lagjën leuala shpresoj të shërben si një hyrje e domës doshme dhe e rëndësishme në këtim. Filime shtë aje që duhet të adhim është të se sot edukata është po them këtu kushtimisht është një mall që shumë kërkohet. Është një mall që i nevojitet njerëzve në masë të madhe. Etë shpesh herë gjejmë njerëz të cilët mund të jenë të shkoluar, mund të jenë të pasur, mund të jenë autoritativ, mund të jenë të fuqishëm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 e njeriu të së mund të jetë i disponuar por mund të jetë edhe i padisponuar. Mund të jetë për shembull e i nervozuar, mund të jetë, ndoshta jo i nervozuar, por nga natyra tij i vrashtë dhe arrogant. Është cilësi të tjera të shumta që mund ta përbëjnë natyrën e njeriu. Duke pasur atëhës këto dy realitete që përmend, e para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 Por kështu kushtimesh, pa e thëmë, na duhet që të jemi të gatshëm. Që në gjitha rast, në gjitha situatu, ku duhet që të jemi, praktikisht, për mes edukatës ton, për mes silës ton, të reagujem si muslimat. Ku duhet që gjindemi? Duk e filuar nga familia jonë, nga rethi, në pun, në rrug, në gjami, ku duhet që të jemi? Duhet që me dëvërtet, të reflektojmë një imajt të bukur, një edukat të mirë, e cila burën nga fjale Allah Gjallahu Ala dhe fjale Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam. Nësi kur që shi e kam përmend, që i ku e nëruar, edhe në rastet e tjera, Muhamidi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, bo istu li utemi me makari me lë ëkhlaq, jam dërguar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 kur kemi parasysh se jo gjithmonë jo gjithmon të tjëret, si dhe me në menej ashtu si kur neve në pëlqenë. Jo gjithmonë hasim në njerëz dashamirë. Jo gjithmonë jemi përbal situatëve të lakmushme. Por, jo rëllherë ndodhë që të jemi në situatëve për lakmushme, përbal njerëzve jo të mirë, jo me qëllim të mirë. E kështu më radhë, andaj, për gjitha këto, që i përmana dhe shumë të tjera, neve na duhet që të dim se me qëfar edukate duhet të pajisit një musliman që të jetë përfacuas i denjë, i besimit të ti, ku do që a i gjindë dhe ku do që a i shkonë. Ka sot fatë këtësish një si musliman, nuk po arrim që gjithmon të përfacuim islamin si duhet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 këtë tubimi, më kanë ksoj ndaj atë na provokan, dhe të shpërthejmë e të prishim ndaj e të themi fjalë të rënda, që njerëz befasohen pasaj ku me bukuria e art islamit prezantuar, ku me shkëlqimi i art islame që deri më tani na msoni atë. Andaj shpeshara nandot që ne për shkak të mungesë edukatës, e që durimi është pjesë e kësaj edukate, dhe që budësia është pjesë e kësaj edukate dhe modestia është pjesë e kësaj edukate. Është shumë të tjera, e tjetra në mungesë të kësaj të prishim atë që kemi investuar gojaresht për t'i bindur njerëz se duhet i për duhet i binden mësimeve të Allahut azh. Ndaj sot raste ka sheku nderuar që njerëz që ishin në armicitë të skajshme me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e pranuan islamin, u gjunjëzuan para tij për dhe vetë më në arsuje, se vrejten të ka një edukat pësachme, që nuk e gjeni ndët askond, nuk këshin pa një modestit të asaj natyre, të ati nivelli, asni herë, nuk këshin pa mikë pritit të atil, bujari, e kështë më rratë. Pra ndajneve sot në duhet, që ta prezendojmë islamin për mes këti rafshi më tepër, se që ndështë në duhet të prezendojmë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 e ti si tirata shumë do të q u atribuohen aty në EPS në ka musliman e që ne nuk na mbetet poshtë do se doshta ta ulim kokën e themi se ne është dorëtimi kështu por ata edhe pse janë kështu ne nuk duhet ta mohojmë kët por megjithat ajo është që ata i ka motivuar që të jenë të këtill dallon nga ajo që na motivon ne ne vetëmit atil këse motive është shumë i rëndësishëm, e nëve që anë tjë është i, i rëndësishëm motive, që të shtynë ty tjë tjë edukuar, që të dë dëbën ty të edukuar, që të shtynë ty që tjë tjë i mirësjaltëshëm, motive është shumë i rëndësishëm, për shumë aspekte, nga këto aspekte më kryesurit që mund të veqohet është se motive është i ku e nëruar, japë që ndruëshmëri dhe stabilitet, kë stabilitet që një dhe gjendje, një situatë, këdo që t'jemi, t'jemi, kësut, e jo t'jemi të njërosur. Nga njere, në këto situata, po për në tira situata, jo. Motiv i japë qëndrushëmëri, thash, a fa gjate, dhe i japë stabilitet, që një riu tjetë stabil, i qëndrushëm, në këtë loj edukate, këdo që a i gjinit, dhe pavarësisht rëthanave dhe situatave që a i kalene për to. Dhe në qovë se këtë e bëjmë kr për të avlesu pastaj, qëndrë është mërinë dhe stabilitetin e edukatës e dikuit, atëherë nuk munden ata që nuk janë të motivuar në gamësimet e islamit, nuk munden të ndijen të sigurë në këdërtim. Përshfranës uje. Përshkak se njerëzit sot e dojnë shumë këtë botë. Beqanërësht ata që jan të vend nga aspekti material. Dhe ata kanë kuptuar se për të tuar mind këtë bot, ekzistojn ekziston një tërthë rregullash. Pra tyre është të jesh i sjellshëm. Ngase nëse të tjerë nuk janë sjellshëm aty ti humb. Nëse qoftë se të tjerë nuk janë korrekt me ty ti humb. Nëse të gjithë të mashtrojnë ti humb. Atëherë kan pasë po duhet të shkëmbejnë mes vete apo të shkënben me zvete këtë loj edukate për tja garantuar vetës njetë më të mirë në këtë botë, nga se për të egzistante një mënyr tjetër dhe për gjindesh në rëtha tjera ku u garantohet një jetë më e mirë dhe më komode jo për mes këtë në vlereve i shojmë se ata pastaj i thejnë këtë vlere dërsa besimtari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 ngjyrë min e besimit ton. Nuk kemi përballë këtyre me një ngjyrë ose me një ftyrë, e përball të tëra me një ngjyrë tjetër. Në këtë situatë duhet timë këtë ngjyrë, por në atë situatë një të trejngjyrë ne nuk kemi kështu. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte përball të gjithëve i njëjtë. Absolutisht. Nuk ishte korrekt me miqtë e tij e pastaj Zoti na ruaj, jo korrekt me armiqt e tij. Kur, madje përkut korrektësit e tij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 Çfarë na ruan neve që mos të kemi standarde dy feshta, çfarë na ruan apo të shumë feshta? Çfarë na ruan neve që të kemi një fytyrë, jo shumë fytyra. Këtu themi dê që atje themi dê që këtu flasim me atë, kë atë kënde ka dukat, ka shpër edukat. Të lini unë këtë minutë të sillet varesisht nga citata, të ndron ngjyrat e ti, të ndron fjalën e ti. kush e garanton kët unitate kush e garanton kët kët kompakctsi të kësaj edukate motivi pse tim pse tim këto andai thash sjellja si e me njerëz nuk është e diktuar nga interesa personale nga garantimi i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 që ai ti jet i sjellshëm dhe i edukuar përballë të gjitha kategorive të njerëzve. E para shikues ndëruar është besimi në Allahun Azhajal. Besimi në Zotin e Madh nuk e lën besimtarin të jetë ngjyrosur. Ti hipokret, ti munafik. Nuk e lën besimin në Allahun Xhel Leualla që ai ti ngatë që veproj me standarde të shumë fishta. Ma që është i pasër, është i buët, i më shërshëm, dërsa me të varë frën, arogant, së nuk umduhet taj, ku është edukata? Ku është edukata? Aja ka një qëndrim, unik, nga se kështu e mësën besimin në Allah në gjëllewala. Po nësa dithë e ka, që i dërguar, i sërë Allahu, që më ka thënë, men kane juqminu billahi wal jevmi lë akhir, faljekun khajran e u li asmut.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 që të gënjej, të shpifi, të bërë të fjal, kështë kënë kështë dukatë më njerës, qëfar e dukatë është më njerës të qëndrësh para tyre, të shikë është në sy dhe të gënjesh, qëfar e dukatë është kë? pa kështë? Pa dëshim se kështë për dukatë, a tërsyta te i kalaj këtë për dukatë, me besim të drejtë në Allah në Gjellewala, nëse kështë e ka lidhë dhe rguar, لكومسيون، شفر كاثن محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. كوش غا يو بسن الله وديت نجيكيميت مستا بزدي فجيون ا تي. ادوكا مع مسافرين. محمد صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. Kusë besën Allahun dhe ditë në gjykimit, le të ndëronë musafirin, shika? Edukata me prendrit në bëgjitha, e ka lidha Allahu gjallë u ala me adhurimi dhe ti, wa abudullaha, wa la tushriku bihi sheja, wa bilwalidejni ihsana. Ajet në Koranë, Allahu thot, adhurane vetëme Allahu një, mos i bëni shoka ti, dhe sidhë një mirë me prendrit, dhe të tëtë reflektimi,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 Allah una për cilë të kudë që t'jemi. Dhe Allah una ka mësuar që t'jemi unik, t'jemi një, të përmbledhur në edukatën tonë, jo të shka përderdhur, jo të njërosë me shumë gjyra, që prish një majhë në edukatës tonë, që prish në bukurin, e, e, e, e sjeldhës tonë, e edukatës tonë, prish në mësë të madhe. Andajna duhe që t'jemi, dhe të, të të edukuar,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 kjo është hadith shumë i madhë. Allah, kështë e kuptën drejtë, shumë është hadith madhështorë, motivën në masë të madhe, në masë mas të shumë të madhe, e motivën një besimtar që tjetë i pajishër me këtë edukatë, që tjetë i sjellë shumë, i kujdelë shumë. Qëfar thot i dërguar i sallallahu alai sallem? Thot, një riu, që do tjetë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 Po te qallahu dhe le wala a mund ta fitoj kët shkallë që të jetë më afër Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam në mundet. Andaj ky hadith e motivon një musliman që të jetë unek në edukatë të tij, në sjelljen e tij, në prezentin e tij, në ngjyrimin e tij, nga se e kanë gjurosur mësimet e Kuranit, e kanë gjurosur mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam, andaj nuk ka kundërshtim në fjalët e Allahu dhe le wala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 është gjithashtu të mësimit. Shikum të sa e ka lafdruar këtë mësim. Allahu Gjallahu Ala dhe Muhammedi sallallahu alesallam. Në në të tjetër, të ajo që na motivan, që të jemi, të edukuar, të jemi të sjallëshëm, me të gjith, është edhe, e kunder të aso që si ka merët, ka së të mësimit në, në inkurajojnë,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 dhe djenëriu ti kemi bër zullum padrejti në gjuhën tonë me me gjymtyrën tona me, ton, me sjelljen tonë dhe nuk i kemi kërkuar hallalluk nuk i kemi kërkuar falën kët botë nuk kemi pajtuar me të nuk e kemi ndal kët kët sjellje të perëdukur kët sjellje arrogante ndaj ti atëra shpagimi të reksoj të të bëhet ditë në gjykimit në një mënyrë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 Ja ke dhonë dikuj tjetër, të duke lërë kusurat, gjunahet e tuja nda njerët që i kebo. E Muhammedi a.s. thëmë thatë, e në qovë se illem jepka min hasenat e isheji. E në qovë se nuk imbet nga të mirët, pa i jap njerët, po. Ka bo shumë keq, ka shumë hisetar, ka shumë hisetar, që presin, që presin të marrin nga të mirët një nga se shumë njerët i keshbo zullomaj Allah i narujtë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 Mund të kushtoj shtrat një muslimani. Emos lazem për njerëzit. Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam thotë, një grua ka përfunduar në zjarr, një grua ka përfunduar në xhenem në Herrë për shkak të një macaje. Për një mos u shkon në xhenem, po këtë na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Çfarë ka bërë që grua më kët mos?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 besimtari është i sjelëshëm, i kujdetëshëm, bamerës, nda i gjdo kujt, edhe nda i matsës, ma dhjënda i qenit, ma dhjënda i gjdo kriese, të Allahu të azogjen. Kjo është sile ati, kërëmsimet e Allahu gjellë lërë mësojnë ata. Dhe kërë bën një musliman, kërë motivan, që ajë tjetë gjithë mund korekt, gjithë mund i sjelëshëm, gjithë mund bamerës. Në i përfundua, thëmë sh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 si kurse fatke të cështë akuzohet mësimet e ti, a thua valë, këj pejgamber ka pasë mësit të mësën që t'jemi të vrajshët, arrogant dhe i gjinisë fëmrore, dhe i grave, dhe i vajzëve, a thua valë, këj pejgamber, që në mësën se për një matë mund të përfundojnë më gjehnem, a thua valë, këna ka mësu, që t'i vrasim pa dërësisht të tjerët, t'i pleqkitim, a këna pasë ka më Alla kjo është një shpiftje shumë e madhe. Andaj ne duhet praktike, shtironim të, të gjitha ato dilema. Të gjitha ato thashetheme, akuza, shpiftje që bëhen në adresë të Islamit, në adresë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ato tiranojmë, por jo me debat të gojore. Por me retorikë të caktuar, por në praktik. Praktikisht të stolisemi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 Shqikos në ruar, u rikëthujem përserin e pjesin e dy të këti emisioni, tashmë të rezruar për juve dhe inkuadrimet e juaja. Më bënë me diën nga regjia që, që nga kohë e pauzës është një shqikos duke prit në lidhja, ndaj e inkuadrim me një herë? Por në allo? Në gjithëta një bu një kytje, jëm të ledzu suretua e dhe imran. Po? E dhe këto komentimet posh që janë poshta jetë dhe kuranore, Po. Qëç çinom ai ishes alay selam edhe para shemejundi ishes alay selam jasht kohës. Qi çalen tempu nuk e kuptoj beshta mirë thosh. Po, çort. Çort. Është tempu, domethënë në natrë ka pas jamia, fjalën tempu nuk e kuptoj thash. E çort, e çort, më mas shkego. E çort. Selam aleykum faleminderit, son Franciso. Selam qarkat. fiona tempull që është përmen aty është më tepër gjithsesisht do të thotë që është përdor për dysha çdo popull në bazën e msimeve të pejgamberëve ka pasë vend falet e tyre që në fal aty dhe kanë adhuru Allahun azotjel. Ndashta tek bani Israil ka një traditë që një fëmijë ti falet faltorës për të shërbëry atyre që vinë për mua falat e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 ja fali gjamis, ja fali vend, vend falis, ku ata faleshin dhe adhruhen Allahu Gjallahu Ala, anë e kjo është për qëllim për tempull, jo në i tempull që ndështë ta kuptuot sa si ndë një uh, mëtej për që i gjasën vend faljeve të idhujtarve, paganve, e kështëmëra, dhe jo, ka qenë vend si kurse gjamia, një si kurse gjamia të sëshme ku është adhru Allahu Gjallahu Ala dhe pegambert e Allahu Gjallahu Ala kanë zhvillu mësimet e të tjune mranda Ti objekti duke imësu popit e tyre, mësime që Allah Gjallahu Ala, ua kështë shpaldr e shpaldrë atyre. Dhe kështu bënd të edhe zekërija, a.s. I cili sarë hynë të në gjemi, gjendë të tek mërjemi një ushqim të caktuar që pastaj kë e frimëzoj që talës të Allah Gjallahu Ala për një fëmisi kërsa është qartësuar në surën Ale Imran. Kemi të lënot të të tërë? Selamu alaikum. Aleikum, selam. Jem një gjallert të kam filluar hëz Huz, kanë dërfi që dhe i të bojnë duha për të uh, shë Allah, të më janë të i hizhen. Shë Allah, shë Allah. Hamdullak, kjo është një përgzim që ne even akzën shumë që të ndëgjojmë që fmi të moshave të reja të fillojnë ullëthimin për mësimin e Koranit. Nëse kështu ka qenë edhe më herët, njerëzit kanë qenë të kujdeshëm dhe fmive të tyre dhe në moshat e reja u akamsuar Koranin. Andaj und përqejoj ty vëllai i nderuar, por edhe por edhe përqejoj prindërit e tu që çëndrojnë pastejë dhe frim, të kanë edukon kët frym që ti të vazhdosh rrugtimin e mësimit të Kur'anit. Andaj Allahu xhalleu ala nus me amrat e të bukur. Dhelos me cilësi të plota që Allahu xhalleu ala me ta lesu rrugën e mësimit të hevzit dhe me të, të, të, të, të bën nga ata që e mëson ti Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. Allahu të bëf mësues të Kur'anit ty edhe nëse Allah xhalleu ala që fëmijët tan Allah ti u zonë kët frym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 Nuk mund të tash intensiteti i vizitave i njëjtë, sikur se ta bëjmë me dikën që na prret mirë dhe është sikur se ne i fetoja këtu më radh, por megjithatë, megjithatë, ju jo mos i shkputni raport me ta. Ju jo kryeni nga aspekti i vizitën. Qoftë edhe rall, apo qoftë edhe e shkurtër. Pjesën e mbetur të kohës që nuk mundi më skumi vizitu për shkak të sjelljeve të tyra, spa ku mundoni që të mbani në lidhje me ta përmes telefonit nuk patëm mundësi pa më ardhë, patëm dhe që të interesojme që që këni punë, të ajnë i mirë, e kështë më radhë. Por në asë një rastë, këndërshëtimi të nuk duhet të jetë, nuk duhet të shërbësë pako si një arsuje që ne mos të i vizitojmë ata dhe mos të silem i mirë me ta. Ne duhet të silem i mirë me ta, nga se nuk dhjetë, si kurse Allah Gjallavala thotë në Koran, «La testawil hasanatu wa lasajjea, idfa billeti hi ahsan, fa idha alledhi bejneke u bejnehu ad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 Në të fytë, dëhoni a ena të hadiden që është, se t'i në faq që nuk ka doja, që e ka pranur doja, të se në faq sëshimin a hëmë, piën a hëmë, dhe i sta në dhe dhiti, është të dëhoni një preshfaktanë që nuk pranur doja, dyt, dën, sej, dhe dhiti a dhiti, a ban në sejtë dhe gërbisht me thonë, e stakë si roja, stakë si roja. Me lutë, pa mo faq sy shante luja, le jo e sejtë dhe, ka s'ho ta? Selamu alaikum, vallahu shruhu l'aikum. Et qartë, allahu shruhu l'atë. Shri t'atë. Hadith ka ardë se njeri kishten kri durd ka qel dhukarut Allah jellahu ala ve me lbësuhu haram tëshat i kishtë haram ve me t'amhu haram ushim ne kishtë haram ve guðiye bil haram edhe ështu ushi maheret me haram fa enna yustajabu le preka të përjit Allah u hati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 qoftë e ngrënë si haram, e përdorur si haram, të gjitha këto përfrien në këtë kërcnim, në këtë hadith. Andaj, duke pas parasysh, se edhe duhani është haram, mund tjatë pirja duhanit, era që del nga goja duhanë gjithët, mund tjatë, mund tjatë një penges dhe dhe një mas për të mos përgjith duhat. Nga se kjo është haram. Sim pas desimet të djetare, duhani është haram.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 A mon është me më tregu do me thonin e emrit Amrit dhe Bened Qka do me thonë një islam? E o, zotë i shpo blest A dret? Amrit, A, M, R, I, T A, tonfond. Amrit Edhe Bened Me dënë fund, Bened Bened Po E qartë, e qartë Amrit, falëm derës Amrit, jami Wallaj, Amrit Amrë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 edhe ma pak muna me të ndihmu. Edhe kam përmenë në disa are. Emna që ju për i mërëni janë nga interneti me sigurin. Me sigurin, në shumëbis në rastëve. Dhe ati janë të transkriptuara, nuk janë në formën original në arabirë që farë janë. I kanë këthy, do tëtë, me shkruja e latine. Dhe për dirë së ështët, ato pëpsu në ndryshime. Dhe për dirë së ështët, ato pëpsu në ndryshime.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 nuk mund të themë se e di, dhe nuk mund të themë për shambullë si pas hamanis timë nga se nuk e di. Nuk e di, ndaj, Allahu Gjallallahu a mundësofët me gjithë që farë kuptimi ka dhe inshalla ka kuptit mirë që ndashtë ta ja keni vendos niku i të përfimë e këtë emër, ndaj, s'pa ku ta ketë këtë emër, sot është gjallë. Kemi telefonat tjetët radhës që i nëkuadrojmë. Uh, selam alejkum. Uh, alejkum, selam. Gjëndëruar dhe ashtë amë të adhani pykja.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 Nga kjo uj, i zdukën vëndjet e sëmuret. Dhe më të në me kiki të uj, mi i zdukën vëndjet kërshështisë mund. Po, e qartë, e qartë. E dhasta me ditë, a është të lejushme, dhe a është të manë që kjo, që i tja. Po, po, po. Palliminderet. Kjoja ditë nuk është i saktë. Andaj, si i tjil, nuk bëndëve projmë në basta asaj që në mëson kjoja ditë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 Aja tullë kursia ka vlerë, surja i khlas ka vlerë, felek edhe nasë ka vlerë, gjitha këtu kam vletë saktuar. Dhe për gjitha këtu në ka përshit Muhammedi sallallahu al-sallam se mund të përdorën për shërim nga së mundjet. Ndë i fatiha, një nga emrat e surës fatiha është shëruese. Sa ajo me lejnë Allah gjellewala në dika në shërim. Aja tullë kursia gjitha shtut. Për enda në mund të përdorim këtë surë me njetë të shërimit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 më mbledh ujin e shihut do ta them pastaj me kështu atëherë pastaj kështu nuk bën më bot. Qase s'ka kështu mësim nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Por me marr me kundurën Fatiha, Surr al-Ikhlas, Falak dhun Nas, ajetul Kursi mi këndu vetësonë. Rukje më ibu, mi këndu vetët kjo, po dish më është e preferuar, qase për çdo sure nga këto sure të përmendura kanë or vlera të caktuara të përmendura në hadithet e sakta të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam.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 përfundimit të kohës namaz në atës, ajë nuk përfundon me imsak, si kur është këne tagvim. Nga se edhe vetë përpilusi i tagvimit Allahu Gjellore është përblev për mundin që e ka bërë, do të tëtë, kër e ka përmen imsakun, nuk kam në nkuptu me te se me imsak i fillon kohë e sabahot. Nësë në e dimë se Muhamedi Salasem ka përmen se namaz i natës përfundon me hyrjen e sabahot. Sikurse ka thonë pegameri së atëmë nga ditën që të të të në Bukhari u në sahjun e ti, ka thonë, salatu lejli, methna, methna, o i dha, khashi e e hadu këmës subëh, feljutin bivahida. Namazin atës është dy nga dy, e kur ndë kush ka frik, se pohin koha e sabahot, shika, atër le ta përmbyll me tek, me një rëqat apo tri, sikurse është vitri.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 kam për vruçet që këndohet uh, me një zë të ulët. Do të thos, jo jo të thësh pa z, por një të këndon me një zë që e ndin vetën e tij, apo qase kjo këtë që qetësi që del nga ky lexim dhe ky z tingull që del nga këndimi i Kuranit, jo me zë të lartë, mund të kenë ndikim shumë të madh në khushuin, në përuljen dhe në në në në nshërimet dhe përkushtimin e njeriu në namazin në namazin e tij. Andaj çështja është e hapur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kënduar edhe me zer dhe pa zer, pra çdo që do të bësh nuk e ja dal jashtë sunetit Kemi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kimë telefon tetë të, të radhës. Selam aleikum. Aleikum selam ratullah. Elahun jo, ju faleminderit që më siguron, më pozvoj. Kuaj shublet e po tani pyetje. E në përgjitë për Bohan. E në vetë të shëtë Bohanën, me të metinu kepi. E mbaj fa mirin në 5 janëtarë nga 70 që gareve. E kom lanë, faran në vetë të gjizë, e kom lanë në këmë në dërprej, se të kanë që të jështë, të ndalu më shtë aramë, dhe i huminutë Allah, të më gjithë një punë të hajrit, një punë vërshme, që e mbaj fa mirin për nuk mujtë të në gjithë punë kërkënë come ad cuntramui se coppe pa funo tornano quina posteira co fore adesso l'esercito è sigora dim dim che sono che la mozza è in un caffen in mjaftusne per amba la famiglia tutta calda per col proprio mesci cigora tash uni luta allahu men 10000 punti harit men po tash una kam alam allah ci shaf sigora ashart allah ashart ashart allah subh liht amenatul am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 Kur na kam thosur që mos më azhjon durmës më lyp, ka thonë dikush për ju është më mirë, më shku në mal, më baj drun në krah, më i shi ti që poun e vështir. Është më mirë për të se më azhjon durmë më lyp njerëzve. A do të të kapun me bukur me bukur njëri ka bu? Qoftë me po them me bar druruse ose me punu pun krahu ose çka do që të kërkohet. E di që është pak e vështirë ndoshta, ndoshta edhe pavulësimë. Por me gjithë është halal, faqë e partë. Ndhe mos kushtë dëzën punë që me qenë me e letë, por kushtë letë jetë me kunë halal. Ka se allo me, me të pare u shëf mitë e tu, është që në grunë tonë, është në familinë tonë? Ndhe më në që ëtë vetë firma e të duhanit, parë më në, ato firma shesin, ato fitojn pë tyne, edhe u a kanë kushtëzu me shkujtë se të duhani vretë. Që ka dënë masaj njëri me ku Sa shteti kanë marr ligj duke u angushtuar duhen gjive rrethën, mos bënë piktuas, bënë pija tjetër, këtu pij ndalohet me pije, duke shkuqë të eliminohet ky virus nga shoqënia nga sa është i rrezikshëm. Ne duhatëm që ne duhet të jemi të kujdesshëm këtuve. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe që kemi frikë në Wallah, në të kemi frikën e Allahut xhëlalauha. Wallahi bëshatun Allah xhëlalauha sinqerisht. Ktheu tek Allahu sinqerisht. Me lehen e Allahut të mbrojuar do të bëhet zgjidhje. Me lehen e Allah xhëlalauha Allahu nuk të lën kësht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 E do të jemi të kujdeshëm, që mos të punën e me haram, dhe kërka vla ndërruar, kërka me këmgule pun tjetër, bëse që Allah gjenë leura, këmë e të bëzgjidi, insha Allah. Kemi të lënuat tjetër? Për nëni? Aleykum, salam. Vëzhë dhe isha një piti, jemë dhe ta bëzgjiti. Po, falë Allah. Gjdo të gjithë që vepron gjatë jetërës, për të mira, për të keqë,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 ka kërkuar për neve që të bojnë a mirë, le t'rëgojmë nga theqeja. Kjo është ajo që duhet ne ta kuptojmë. Apo në çopse ndodh nga njëri diçka tjetër, ne i munduar ç'të të mirë, por ja kanë duat diçka tjetër, ne themi të saktimi, Zodët ka qenë, ka si me saktimin si e Zot ka qen, s'ka pasmësi me kondyshë, por s'ka pasmësi me kondy kurt, ka lanë pun. Jo dukur mundonçi, Allahi s'e ka shkruar më falunë, se isha fal. Nuk duhet ç'ta përdorim apo ta keq përdorim saktimin e Allahut lewala për të arsye tuar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 Në nuk në takon diturija ti nga se një nuk e kuptojme a diturija. Në nuk mund në kuptu një, në e në të kufizum. Në gjithë shka këqyrë me kuptu në bas të logikës tonë, në bas të analogjive që mund me i produmë me andja jonë. Por që ato jo diturimisht mund ma të tjendë vërteta. Në gjithë shka matim ato që edhim. Në e kuptojme se qësë dikush edhim që ka në me bëhë, Të noshqio, atë që i bën se nuk ka imponu me po, këtë tet bën çashtot. Por të kalloz, ka domethënë që, ka që është kështu. Allahu e den, çu ka komenduar, por të ka dhënë lirinë timë vepru. E çish bravo akia kia. Paci kia tja që un po do të secëna kuptova atë. Por e jote më të nështru. E jote ti është të nështrohesh Allahu gjendë valla. Ti por ulzati, ai ka caktu, ai e den. Po kjo nuk duhet më të pengu mua. Po ti ke obligimet e mia, kështu që kjo është përgjegjësia jam. Ajo që s'ka kuluar për me e është, ona me kry urdnë Zotit. Ona me bëu pun mira. On dërgom go punë të xhia. Kjo është prësia jam. Çka ka caktuar Allahu që Lora, kjo është prësia jam, rrëllë. A kam unë marr Allahun pyetje? Në bas thonë që e ka caktuar ai, apo në bas thonë që nuk e kanë vepruar. Në cilën bas kam marr Allahun prësë? Allahu do ta marr prësinë e bas, atë që ai nuk e kanë vepruar. Në shto çka ai ka caktuar, është çështje çana nuk kena përsi për ta. Pra kështu duhet që të më kuptu këtë çështje që caktimin e Allah xhallahu ta përdorim si dhëmis si dhëmis për të bërë mirë. Gjatë çës se Allah të ka caktuar më bo mirë, kemë ta lecu, anë stimulo çubën e katmir. Se Allah xhallahu ta pas ta ka thubën në harhet më bo mirë, kemë gjëza ka caktuar më bo mirë. Ne kemë ndihmu Allah xhallahu ta. Ne çoft se ne apsundën e dashitim. Nuk duhet të zgëniejemi për shkak soi. Allah ka caktuar në munu Kësa e radhe ka qenë kështut. Nuk prish punë, mundohem edhe një herë. A ne duhet që ta shikujmë caktimin e Allah Gjellewala nga këj kënë që na stimulan, na motivan, na shtimë e më më të mira. Jo, jo caktimi e Allah tjetaj që na rënen, në gjëhenem e Allah në rrujt. Ese kjo është pasaj keq kuptimi i caktimi e Allah Gjellewala. Andaj, Allah Gjellewala din tëra që na e bojmë, po e din. Qëka ka na bo, qëka bojmë tërshë, që pa në nuk kene na, na punë me këtë dhije, ka si kjo s'ka të bëjmë e neve. Na kemi të bëjmë me përezit tona, na që kjo është punë e jam. Une, e i ka mundësit me bo këtë qështje? A mi kja pa lo gjymë të jutë dhe mundësit dhe fëqit me kryë këtë punë po? A tërë kjo është përezitësia jonë. Për këtë ashtë nga dule bo punë të mira. A të lërgojme nga punë të këshia, për shkak se për kë e adhurimeve dhe ndroshta Zotë Narut edhe kryin ndonjët të ndaluare të arsutoj me caktimin e Allah Gjellewala nga se kjo nuk do të na kryin pun në nesit e ka Allah Gjellewala. As kur që nuk është falë nuk pranohet nesit e ka Allah Gjellewala me thonë, kur Allah i thotë, pësësje si falë? Këtë gjeja e parë që ke mu pyth për të është namazi ti që ke pas besim në Allah Gjellewala pas besimit, gjeja e parë është namazi Hanki nuk është fal. A mund para gjyjë të shpotojnë paraqyjjet nëse te Zoti xhallahu ala, duke thënë oh Allah ti smake caktuar. Allah e shkrim punën këpun. Kur kur ka sallati ka gjimtiu tek ablëi, tek ablëi nsin, pse shefal? Çfar punë, çfar lidhë këtë me caktimin e ti? Ha smake caktuar, te as të ka vë të smake caktuar, kjo është çështja e Zotit xhallahu ala. Andaj ti ndajm parajsë. Ti ndajm kompetencat. Caktimi dituria është çështja e Zotit xhallahu ala.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 Për ta pa çfarë bëjmë me me me, me punë. Kur studentët që si kanë diplomuar në Fakultetin Juridik kanë të lejuar të punojnë çoft në prokurori apo në gjykatë. Po. Ti çfarë do të bëjmë me me martesë me një person që besohen njerëzat, 1000 euro po muslimane, po doz, kur dëshojt. A ko të lejuar? Nëse ju çfarë duhet të bëj? Mfal tjesh më martu me kan minutëson ju bëson vetëm në 20 po çu jë zbon punë tjetër veç beson apo po ha po dhënë se jo çfarë do të bëj e detis, dhe e tretë ka të bëjë me shpëtzimin e detit ose pushimet verore unë me të thënë edhe se falem me të thënë nuk jam më mbuluar si si mund të shpëtzoj tashmë vendin detin po. aleikum selam faleminderit po corona eksponat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 fakullet që ka kry, por kjo kërkan të ashtë një serim më të detajzuar si pytja për të mund të marrë përgjigje pas taj edhe më konkreta. Se përket më artis me një person që vetëm besën në Allah në Azogjel, edhe kjo është qështë një pak e ndishme. Nga sa aj person që besën vetëm në Allah në Azogjel, vetëm besën, a kryndë një obligim sa këtu, që a përtham nuk falet, a gjëran, Ose për shemb, boni punë një në manifest që për shembull po, po, për bën këtë, po pse ve bon? Po feja më kau, Allah kaunën e krim. Për shembull, zakonisht ai që thot vetë beson në Allah, po kur që zgban, ai konflikshon që në në në në kuadra të veprave që ekzistojnë veprë që ja prishët kët besim, kësaj të mohon diçka. Edhi vetë beson Zot, kur që skrim për punëve, ai më siguri edhe nga besimi i dob që ko mund të mohon diçka nga feja mund mështë i binde në një unë të lagjë lëvla, në kuptimin teorekt, mështë të pranën, në këto mund të rizikujnë në masë të madhë pas të besimin. Për nej po them, lejohet më martu një grua besimtare me një besimtar, në qovë se ajo është besimtar musliman. Dhe lejohet për një e, besimtar, të martu të një grua besimtare në qovë se ajo është besimtare. Por ta është, a është besimtara, por nuk e bes Kjo çështë pasohet mbetet të studiohet në bazë të personit. Andaj nëse ke ndonjë në rast konkret, mirë ta prezantosh ndonjë kohë, konkretisht unë kam një ofertë, për shembull ose biaj me kam një ofertë kurrë të çoft, me një njëri që është kështu, kështu, kështu. Ajt i bën disa pyetje në bazë të asaj, mund të vlerësohet se a është ky njeriu musliman apo nuk është, në bazë të zot pastaj mund ta japë përgjigjen. Përndyshe, për është presim, domethënë, vetë Zoti beson, banu martu. Edhe, edhe kjo veç në zëtë beson për mu nuk është e mjaftushme për të mbinë sajni me beson në zëtë. Dhe kur gjithetët nuk ban? E se besimin në zëtë nuk ka qare, pa tjetër ka me e leviz, bërjeti që ka pak me e bo. Nuk është, nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme një njëri me pas, një thërmit besimin në zemër veç, e që mështë ban kushe për kitë fi. Mështë ban asë gjë për kitë zëtë që ka besun të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 do të thotë fillon dhe përfundon gjatë verës gjatë verës por ka një kocaktur ku është një vëll më i madh anëse mëse nuk bën me shku ndeti në, në kurrat kur atje është një një një një përzië marramanca të mërzshme mes burrave dhe grave la kuricie kështu më simtari, nuk bën ka me urgjent aty në spital nuk bën me urgjent ka sekondaluar më shikunë pjesë të tru të diku tjetër në rrezikun der në vet në rrezikun syr në vet po përziat kjo është ndaluar Për këtarës që je bët, i ndaluar atje me shku. Dhe që se mundesh me i garantu vetësën dhe një ambient sigur, një ambient ku s'ka këti përgjirja, atër kjo është, është tërsështë diqka tjetër. Më duke të se kemi edhe një telefonatë. Salamu alaikum. Aleikum, aleikum salamu ratulloh. Akshë në mëjtë të që është më më sharu të suri al-bekara jetin 15 vaterë. Dhe kër më saj popullet e ret, fa o popullet e madonimin e vicit në vend të zotit, ju bët zonon vetë vetës. Pra përndohën e parapij, u situoj dhe në bëtën e vetë vetën. Po e qartë, e qartë. E dhe një pygjerë, të, të të dhe besa që janë këta emisionet që janë dokumentore të Harunjohje, sa janë një atë më shqyra panu. Po. Pa.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 Duhet pëndonit e këzotit. Dhe pendimi që është kërkua nga ata ka qenë, këtu është fakturua në fuse kumë. Po, në përkëthim tja është mështë më bëtë në vetë vetën. Po, nuk është përqëllim më bëtë në vetën e juaj, më më të, të të vetën. Jo, kështu. Po, vetë vetën është përqëllim diken nga mesi e juaj. Ju jeni një tërsi, një popëll jeni. Andaj ë i kanë pri këti devijimi, dhe ata që kanë pas përgjëtësi me ndalë këtë devijime se kanë ndalë, apo, këte ndenuar me vdekje, dhe janë bëjtë. Dhe vrasja të tjene kanë nënkuptu pendimin dhe falen nga Allahu Gjellë Gjellë Ajo që njerën me vrra vetë vetën, së është kuptimi vrasja e vetë vetës, por është vrasja e disa njerëzë dhe caktuar nga vetë Mësot, vetë, popli musat, nga vet popli musat, jo do tët e, me vra vedhveten. E kja me kuptu se, do tët e, Allahu Gjallat Gjallahu në mësën që temi një, një tërsi, si ku se temi të një trup. Andat dhe Allahu Gjallat ka tëmë vend e tjera, do tët, kur hyrës të pijaj të juaja, fe sellimu ale anfusikum. Japni selam, vetës e juaj, ju, vetës se japën selam, pa antarët familis, ata qënë tjertë, pa ata në pjesë e juaja, endaj, Konsiderohen sikur se tieni ju ata. Prandaj ka shprehja vetveten, ju jo për shkak këtë ashtu so që vetveten, po vetveten se edhe tjetri është vetvetë juote. Edhe ai është pjesë juaj, edhe ti je pjesë e tij për shkak këtë unitetit shoqëror që ekzoni. Në kuptim i është që, do thot, të vriten për gjejcit dhe ata që janë përzgjedh për kët ekzekutim që t'marr fund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 qase përmase emson tinirim son që ekziston i Zot. Po na se këna kët problem. Ne nuk e kem polemisa ekziston Zoti apo jo. Do të kem atë mundësi për të thënë për dikën që ateist. Me bin ca Allahu ka kriju këtu me radh. Po ne na duhet të shkojmë për te kësaj. Për te kësaj më shku, më kuptu se ky Zot ekziston po. Po çfarë është fjala më drejtë që ky Zot ka përzgjidhur? Feja Islame. Feja Muhamedi s.a.s.m. çkaqërkon që Zoti bënë punë këtu ve aktë hapa nëse ndërmarrim atëre mundemi me shikuh har një herë. Po çdo çatu jesëm. Çatu as nuk na mson harnia, më fal, as me m'u largu pe haramit, vetë e marrëm vesh se po ekzistoj ka Zoti, as të ka kriju natyra, po na ka kriju Allahu. Kjo s'është ndonjë e, e arritur e madhe. Kjo nuk është ndonjë e arritur e madhe. Ashtu çjuto ka besuar dha buxhali në Mekë. Edha e ka thënë se ekzistoni Zot, dhe Allahu thot: "U ensaeltuhum" Gjusataj pitë, kore është e mekës, kush e ka kriu qede të tukën, lejekullu në Allah, ka mënë Allahu. Pa ata kanë pasë problem se kënë do të madhru, cënë sistem do të me, me, me instalu njëtën ton, me qëfar ligji do të më gjiku, të cilin pegamber do të pasu, këtë kanë pasë problem. E gjitha këto pika, nuk ti mësën, nuk ti mësën, nuk ti mësën, Matrocia e përzend e harruaj. Andaj mund të jetë i dobishëm, por do bia ti është të kufizuar. Nëse e përdorim brenda këtyre kufive, për të vazhduar matutje pastaj, atërmendoj që nuk ka diçka të keqe. Por nëse kaq dhe përfundon, atë mund të jetë dëmshme, ngasë do thotë nuk ka të arritur të madhe, nëse kuptojmë se Zoti na ka kriju, edhe asgjë pas saj nuk bën pastaj matutje. Vë kemi të rëndë e fundit personte. Selam alikum Aleykum selam Abon një të tjemi e të abon Po Gjyshën e kam smut Edhe nuk mund më ronë se gjennë Abon më fol në karik Po Më fol në karik mafi nuk mund të më ronë se gjennë Po e qartë, e qartë, e qartë në asnjë. Natën. Ë, njeriu që nuk ka mundësi më ufal uh, në uh, sipas formasë së rregullt uh, me qëndrunë këmbësh kur ruku, me qëndë sejdë, atë rfalet ashtu sikur i jepet mundësia. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Salli qaiman, falun kum, fa in lam tastati', fa qa'idan." Nëse ti mund si, atë qul, fa in lam tastati', fa 'ala jamb e në qësë ke mundësi me mu më falë ullën, falë shtritë, por falë. Ndë elham da që gjyshë jetë, edhe në këtë moshë, edhe në këtë kët smunje, edhe në këtë citatë, do në më falë, dhe duhet më falë. Nësa njerë fatë këtë qështë, elonja ma si të smunë së falën, së së pëmoj me më falë, së ka nuk pëmoj, duhet më falë, smutë, pas smutë, duke do në shpirë, duhet më falë. Të eri së so, kemi jetë, duhet më falë. And Prishtinë, akoma zime qendruan këmbën Renkom, kur vjen koha me shkundruku, shkon ruku. S'ka mundim të shkundruku, ulet, bën ruku ulur, pastaj bën sërish të ulur. Ajsa mundet me zbatu nga forma namaz zbaton. Ajsa në komunet për duhet lehtësimet. Heç ka mundësim ndonj komse po lutet, s'ka problem, ulet, falet, edhe bën sërish edhe post ulti, nuk prish punë, çdo form çati për shtatet, lehtësimet elhamna ekzistojnë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 emisioneve tona, e lësë Allah në manuar që të në bënë nga ta që bashkëpunojnë në punë të mira dhe së bashku e luftojnë të keqen. Allahu në ruajnë nga gjdo keqëbërës, Allahu në ruajnë nga gjdo qëllim këshi, dhe Allahu në bëmë nga ta që prindë për punë të mira dhe në nërruajnë nga punë të këshia. Dhe në dakimin arshëm, assalamu alaikum, më rahmatullahi, më barakatuh.